Des d'aleshores hem de 700 anys i el meu germà i jo hem descobert el nou Avatar, un mestre de l'aire que es diu Hank i que tot i el seu domini de l'aire encara ha de prendre moltes coses abans de poder salvar. -ho. Però Gòstic segura que l' pot salvar el món. Avatar, l'últim mestre de l'aire. Llibre 1 Aigua, Episodi 17è el temple de l'aire del Nord. Per això, els que viatgeu, si sentiu el xarrotets llarg i estrany d'un ocell, afineu bé la vista, perquè potser no serà un lloro gegant el que veureu volant, sinó un home volador. Un membre del grup secret de caminadors del cel que riuen de la gravetat i d'aquells que hem de tocar de peus a terra. Són bones les històries dels mestres de l'aire, oi? Però era de veritat? Les coses eren així abans? Sí, jo m'enric sempre de la gravetat. <ríe> la gravetat... Una monedeta! Ho sento. Oh, garrepes! Ei, moltes gràcies pel conte, senyor! Dóna-les al barret, xicot. Ah, oh, moltes gràcies, ratapinyada! És fantàstic històries dels mestres de l'aire. El seu besavi els devia conèixer a fa cent anys, oi? Què t'empatolles, xicot? El meu besavi els va veure la setmana passada. Eh -eh -eh. Mireu, estem a punt d'arribar al temple de l'aire del nord. Aquí es feien les competicions d'Apolo amb bisons voladors. I tu creus que hi trobarem, mestres de l'aire? Vols que sigui com tu et dic la veritat? Vols dir que dic mentides? No, que ets més optimista, que és el mateix. Ei, nois! Mireu allà d'allà! Ah! Oh, sí que hi ha mestres de l'aire, allà! No, no ho són. Com que no ho són? Què dius, si valen? Planen, potser, però no volen. Es veu per la manera com es mouen. No són mestres de l'aire. No tenen l'esperit volador. Eh! Ah! <tots> <tots> Vols dir que no? Doncs aquest sucereu bastant. Terra, o hi cauurem de nassos. Ja sí, sé, i faig més coses, a part de planar. Que fort! Jo no puc fer, això. Però sé fer una altra cosa. Què et sembla. Mal'maco. Tu ets un mestre de l'aire de veritat. Escolta oi que ets l'avatar. És increïble. He sentit un munt d'històries de tu. Moltes gràcies. Ei, heu vist quina cadira planadora tan guai? Si això et sembla guai, espera veure les altres coses que fa el meu pare. Sí, el meu pare és l'enginyer que ha dissenyat tot el que veieu. Tot funciona amb aire calent. Fins i tot pot enviar d'olls d'aire calent a fora per ajudar-nos a planar. És del tot increïble, això. Sí, està molt bé, oi? No, és increïble. L'enc venia aquí fa molts anys. Crec que s'ha sorprès de veure-ho tot tan canviat. Segur que és millor. Mira, això és la història de la meva gent. que hi ha parts temple que estan com abans. Em consola veure que hi ha trossos que encara no s'han destruït. Alerta! <susurra> <susurra> <susurra> <susurra> Què hi feu, aquí? Que no sabeu que no us hi heu d'acostar, els jocs que fan obres? Estem preparant el terreny per construir els banys. I vostè sap el que fer? Un lloc sagrat! I tot només per construir uns banys? No, i aquí la gent comença a fer pudor. Això! Aquí tot fa pudor! Ah! Això és un temple sagrat! No es pot destrossar així! Jo el vaig veure com hi vivien els monjos i sé perfectament com haurien de ser! Els monjos? Però ja fa molt d'això! Pare! És la petard. Ell venia aquí fa cent anys. Què hi feu aquí? Qui us ha dit que us hi quedéssiu? Mm. Nosaltres hi som de fa molt de temps, però cent anys no, evidentment. La meva gent es va haver de refugiar a causa d'una inundació molt gran que va haver. El meu fill, en Teo, era molt petit i va quedar molt mal ferit. També vam perdre la seva mare. Mm. Necessitàvem un lloc per començar de nou i vam venir per aquí. A mi em va fascinar. Per tot arreu hi havia pintures de gent voladora, però estava buit, no hi havia ningú i llavors vaig trobar aquests artefactes en forma d'ales. Bastons planadors. Sí, màquines voladores lleugeres. I em van donar la idea de construir una vida nova pel meu fill. Vaig pensar que a Raire estaria en les mateixes condicions que tothom, en certa manera. I encara estem en el procés de renovar les instal·lacions que ja hi havia. És normal, no? És un procés que també fa la natura. La natura sap els seus límits. Sí, suposo que sí. Desgraciadament, el progrés sempre troba la manera de tirar endavant. Mira, és molt tard. Anem. Hem de posar oli a les politges abans que es faci un fos. Un segon. Com pot saber l'hora amb això? Si són espelmes i prou. La flama ho indica. Observa. Hi ha pòlvores que fan espurnes a l'espelma. Quatre espurnes. Això vol dir que han passat quatre hores des del migdia. El que jo en dic, les quatre enceres. <ríe> si t'ha agradat ja em diràs què et sembla el meu esmolador de garibets antitalladits. El vaig haver de provar tres cops per ajustar-lo bé. <ríe> Segueix-me. Ei, hey, Yang, et vull ensenyar una cosa. És que no m'ho puc creure, no hi ha ni un sol raó que estigui igual que abans. No no estaria tan segur. Jo. Potser el temple ha canviat, però les criatures que hi viuen segur que són descendents directes dels que hi havia aquí fa molt de temps. Tens raó! En part és com si fossin els guardians del temple. I a més, també hi ha una part que no ha canviat gens. Mira, si sí, és com la que hi havia l'altre temple? Només la pot obrir un mestre de l'aire, o sigui que a dins Déu estar intacta, tal com ho van deixar els monjos. Sempre he tingut curiositat per saber com deu ser. Ang, ho sento. Però si aquesta és l'última part del temple que es conserva com abans, prefereixo que es mantingui així. Ho entenc perfectament. Només volia que ho sabessis. Gràcies. Aquests llums són dolentíssims. No il·luminen gens. Per què els fa amb cuques de foc, si es pot saber? Tu, tanca això, que s'escaparan. Les cuques de foc són una font de llum no inflamable. Tapa't el nas i aguanta la respiració. Sí, molt maca. I em porta fins aquí baix per veure una sala buida? No, és plena vessar, de gas natural. Ho vaig descobrir el primer any de ser aquí. La pega és que llavors portava una torxa encesa i vaig estar a punt de fer saltar tot el temple pels aires. També m'hi vaig deixar part de les celles. Però això és igual, ara de solucionar un problema greu. De tant en tant, hi ha fuites de gas i ens costa moltíssim de trobar on. O sigui, que hi pot haver una explosió en qualsevol moment? Sí, fins que no trobi la manera de localitzar una cosa que no puc ni veure, ni sentir, ni tocar. El vent et portarà perquè empenya una cosa que portes a dins, una cosa més lleugera que l'aire. I és el que surt de tu quan et poses a volar. He canviat d'opinió. Em sembla que jo no la tinc, aquesta cosa. <ríe> no pot ser. La té tothom. L'esperit. Què? Se'n diu l'esperit volador. Sí, se'n pot dir així. Preparada? Preparada? si no vols que t'hi entri un insecte. En Teo tenia raó. L'únic que he fet és confiar en l'aire i deixar-me portar. Sí, potser no és un mestre de l'aire, però té el mateix esperit que nosaltres. M'ho he rumiat. I si vols veure què hi ha allà dins, t'obriré la porta molt d'agost. Que bé! Que no toquis res. Ah, no pateixis. És un experiment molt vell. I aquesta ou era d'un dinar de la setmana passada. Pecs! Quina pudor d'ou podrit! Correr, busquem-lo. Quina emoció! Per fi podré veure què hi ha aquí dins. No sí, sé una cosa tan petita que quasi ni es veu faci tanta pudor. Ja ho tenim. Aquesta és la solució al problema. Sí! Si empastifem amb ous podrits la sala per on s'escapa el gas... El gas que s'hi barregi també farà pudor i detectarem... Sí, hi ha una fuita. Se sentirà el pudor d'ous podrits i només caldrà ensumar d'on ve exactament la pudor. Per poder tapar el forat per on surt el gas? És un en geni! Passa alguna cosa. Me n'haig d'anar. Això és com un malson. Tu no ho entens! Esteu fent armes per la nació del foc! Vostè fa armes per a la Nació del Foc? Vull una explicació, pare! Ara! Va ser el cap d'un any d'arribar aquí a nosaltres. Els soldats de la Nació del Foc ens van trobar. Tu eres molt petit i no te'n recordes, Theo. Però ho volien destruir tot, cremar-ho de dalt a baix. I els vaig suplicar que ens perdonessin la vida. I em van preguntar què els podia donar canvi. I llavors els vaig oferir els meus serveis. M'has d'entendre, -ho, ho vaig fer per vosaltres. Quan han de venir? Aviat. Molt aviat. No els pot donar més armes. Si no els dono el que volen, es carregaran tot aquest lloc. Com vols que estigui orgullós de tu i dels teus invencis són si per matar gent? Necessito temps per pensar. Ara de marxar. Fora! Jo no me'n vaig d'aquí. Doncs amagueu-vos, ràpid. Saps que no m'has de fer esperar. Dona'm el que em deus perquè pugui marxar. Què? Que hi ha cap problema? No, acompanyi'm. Això s'ha acabat. L'avatar! Han, notifiquis. Si no em doneu el que he vingut a buscar, la nació del foc destruirà completament tot el temple. Fora d'aquí! Uh! Meixaàs amb les mans bues. Donc ací serà culpa teva, que aquest temple quedi destruït. Estem perduts. Que no ho veus? Sí, han què podem fer? Com la protegirem, tota aquesta gent? Ja t'ho diré, Com. Amb una cosa que no tenen. El poder de l'aire. Controlem el cel. I això és una cosa que la Nació del Foc no pot fer. Els podem guanyar. Jo us vull ajudar. Perfecte. Ho necessitem. Gràcies, Ensoca. Hem pogut posar el globus de guerra en marxa. Aquest noi és un geni. Gràcies. Però el geni és vostè. Gràcies. El problema d'aquest globus de guerra antic era que et podies alairar, però després no el podies dirigir. S'hauria pogut fer un forat a dalt, però l'aire calent s'hauria escapat. Per tant, es tracta de trobar la manera de controlar el flux d'aire calent. Oh, Bufar i fer ampolles. <laughs> Més o menys, perquè si controles... El flux d'aire calent que entra al globus el pots dirigir. Mm, tres molt ben trobat. I tenim quatre tipus de bombes. Les de fum, les de fang, de foc i... De pudor. No s'ha de subestimar mai el poder de la pudor. Ja venen! Preparats? Sí, però on són en Soka i el globus? Començarem, sensei. Oh. sembla que sé com funcionen. Recordo que el meu pare va fer un sistema de contrapès que anava amb l'aigua. Funciona molt bé, oi? Amb aigua? M'hi pots acostar una mica més? I tant que sé! S'han acabat les bombes! Vinga, soca! On t'has tu i el glòbul? Ei! Com és que no ens disparen? Per la insígnia! Es pensen que són dels seus? Doncs així no s'esperen el que ve ara! Bombes avall! Ostres! Aquesta era l'última! Eh, un moment! No sents pudor, tu? Nou podrit! Allà! És per on s'escapa el gas! Però què fas ara? És el nostre combustible! És l'única bomba que tenim! Mm. vosaltres visqueu aquí. M'he donat que sou com el cranc ermità. Potser no heu nascut aquí, però vau trobar aquesta closca buida i l'heu convertit en casa vostra. I ara us protegiu mútuament. Significa molt per nosaltres que ens diguis això. I tenia raó sobre el poder de l'aire. Mentre dominem el cel, la nació del foc haurà de recular! Aquesta de derrota serà la font de moltes altres victòries.